Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah, Allah, Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Wailulilmutaffifin Alladhina idha kitalu alannasi yastawfun Wa idha kaluhum awwazanuhum yuksirun Ala yadhun ulaika annahum datang suatu kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam sekali-kali jangan curang karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si tahukah kamu Apakah si Jin itu? Ialah kitab yang bertulis. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Iza <tuh> tutla alaihi ayatuna kala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah nungengan orang-orang yang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakisibun. Kalla imba nahum ma'rabi sekali-kali tidak demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka sekali-kali tidak Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu selalu kamu dustakan. Kalla inna kitab al-abrarila fi illiyyin wa ma adraka ma illiyyun kitab merukum yashhaduhul muqarwabun Sekali-kali tidak sesungguhnya kitab orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Al-Liyyin Taukah kamu? Apakah Al-Liyyin itu? Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Innal abarara lafi na'im alal araiqiyam تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون Sesungguhnya, orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, syurga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khomer murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campuran khomer murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan